Vedeți, unii părinți, unii creștini, așa, spun că sunt tot felul de semne ale sfârșitului lumii, iar altora li se pare că sunt exagerări. Dumneavoastră ce credeți? Sunt semne ale sfârșitului lumii astăzi sau sunt unele exagerări? Nu zic exagerar. După toate scrierile Sfântului părinți, sigur, e în apropiere. Așa să o putesc eu, după cât am citit, după cum ne și și E un după cum scrie Patei, împărăție în Antichrist. E. E. după cum se văd lucrurile, cam în, timp, în apropiere. E. Uite, în Dumnezeu, bunătatea în Dumnezeu este mare și Statule, bine. Părinte, da, dacă spuneți că sunt aceste semne asupra Lumii, Trebuie să ne înspăimânte aceste semne, sau trebuie să le pregătim Să ne pregătim. Să, să alegem ce-i bine, zicem rău, singur. Să ne pregătim. Și chiar să fie... Cum o să mai ducă la Dumnezeu o mie de ani pe ziua de oriare care a trecut? Hai, când zicem așa, e că mirea mai mângește. Dar noi să fim pe una gata, Că nu știi ziua așa ceasă când e Dumnezeu, fii tânăr, fii bătrân, fii o etate, în mijlocie, trebuie să fii gata de da, după a scriele Sfinților Părinților, cum acum în, în, auzim și vedem, e Împărăția lui Antichrist. Că zic că ceva greu.